Перехожий, як він ішов, струменила дорога, Далечу жадібні очі текла, Не просто ступали, Співали ноги, І тиша музику берегла. Як він ішов, Зачарований світом Натхненно і мудро Творив ходу, Так нові планети грядуть на орбіти, З шаленою радістю наведуть, З шаленим щастям І сміхом гарячим, з гімном вулканним, без музики й слів. Як він йшов, і ніхто не побачив, І ніхто від краси не замлів. В землю полускану втюпився кожен, Очі бездумно в пилюці волів. Раптом шепіт поміж перехожих. Що там? Підкнув чоловік. Одні співчували йому убого, Інші не втримались до коря, Треба дивитися то під ноги. Так можна голову потерять. Трохи в футбола пограли словами, Обсмакували чужу біду, А він знову йшов і дивився прямо, І знову натхненно творив ходу.